wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bismillah wa sallallahu ala sayyidina wa, wa ala alihi wa sahbihi wa kwa hakika ni jambo muhimu sana katika kwa muislamu swala ni jambo katika ambaye kwamba allah metu katika kitabu chake kitukufu aqimus salaah wa atuzaka aya nyingi sana kuwa swala ni jambo la wajibu kwa kila muislamu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi sahihi kuwa eh salatano Allah subhanahu wa ta'ala amefaradisha katika kwa, kwa kila Muislamu au mu'min au kama kale sallallahu alaihi wasallam nakapiga mfano katika hadithi nyingine akisema hakika swala la moja wenu angekoa kwenye mlango wake alafu mto inapita kila siku mbele yake na naoga mara tano je kuna chochote ambacho kwamba kitachafu tabaka kita katika mwili wake msaha akasema la akasema basi wa mfano wa swala hiyo yote ni kuhimiza umuhimu wa, wa sala na hadithi ambayo kwamba muhimu sana katika kuhimiza swala au muomba wa swala ni hadithi ambayo kwamba mtume muhammed saw sallam anasema kuwa al ahd alladhi bainana wa bainahum usala man tarakaha fokade, kufara au katika riwaya nyingine Adam uh, au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, baina katika mabaina ni twarukusala baina kuwa muislamu na sio kutokuwa ni katika kufuru na utofauti yetu na katika yetu na tafauti wala wa sio Waislamu islamu ni sala hiyo inakuonesha umuhimu wa sala na swala ndio jambo ambalo kwamba Mtume Muhammad SAW anatambia jambo kwamba ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala tamuliza Sababu katika kadha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna kadha baina mwanadamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuna baina manadamu na mwanadamu. Baina mwanadamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni swala jambo la kwanza litaona ni swala. Kwa hivyo hiyo inathibitisha kuwa swala ni wajibu na ulama wamebailisha kuwa swala ni wajibu mwenye kuacha swala Hako katika sampuli tatu kuna sampuli ambayo kwamba mtu anawacha swala anapinga kabisa katika Uislamu hamna swala hamna swala basi huyu ameingia katika ukafiri na sio Muislamu kabisa ambaye amepinga aya za Qur'an na amemwambia swala akasema hamna swala wa kwanza mtu wa pili ambaye kwamba ameamepinga ameambia akiswali anasema ntaswali lakini aslan haswali na wala japinga ayalidhi ya swala Huyo ndio naingia katika khilafu kwa ba, wengu wengi wa ulama baadhi ya ulama wanaona kuwa huyo mtu kufuatana ile hadithi ambayo tumezisoma kuwa huyo mtu ameingia katika kufiri sababu amewacha swala na haswali na tafauti ya muislamu na sokofu muislamu ni swala Tafauti ya kukua muislamu na kutokua muislamu ni swala kwa hivyo huyu ameingia katika kufiri akikua amewacha swala kabisa Ngao katika hii masala kuna wengine wanaona hajan haja, haja katika Uislamu kabisa lakini dalili wazi ambayo kwa anonesha huyo ametoka katika ameingia katika wa na kuna mtu atatu ambaye kwamba yatahawanu fi salati yani mara anaswali mara aswali akiswali dhuhuri labda fajiri haja aswali, labda na ana swala ambazo kwamba kama wakati wake huyo anaingia katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala la lil Bali ya naswali mara naswali mara hawaki swali abada atazibi wan balilla Allah subhanahu wa ta'ala ta na wadi atakuwa na sehemu katika moto wa jahannam ta wa tazibiwa Ni Mwenyezi Mungu ta'ala lil kwa wale Ni wa tainan alladheena kivipi hawaswali kwa wakati wake au wanakusanya swala wana swali wakati mwingine hii hasi swali hizo zote zinathibitisha nini umuhimu wa swala kwa hivyo huyu dada ambaye kwamba mume wake haswali aya zimebainisha kabisa wazi illa anaudhuru udhuru ambaye kwamba ni mwanamke kabla kuomba talaka aende ambaye umuhimu wa swala Hajaribu kwanza asikate tamaa mambo kuwa haswali na hata haweze kuita wale ambao kwamba wana elimu zaidi kama haya hata uzokuwa na elimu ya mkumimiza baba ni mwanamke anayezokuwa ni dhaifu kumuoneshea umuhimu wa sala. akikuwa anidi na na basi hapo mwanamke kisheria ana haki ya kumuomba huyo umme hamuache sababu huyo umme amekataa amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala na amran bako mumtumu sallallahu alaihi wasallam kuwa tofauti ya kuokuwa waislamu kwa muislamu na kutokuwa muislamu ni swala kwa hivyo ana haki hapo aombe talaka baada kumuhimiza, na kumuhimiza, sababu kuna maslahi nyingi, amba kwaombe itabidi kwanza lazima mueleze kuna maslahi labda wana watoto kuna maslahi za maisha za gĩnyumba kwa hivi, inaweza kuwa akawaita aka wale watu ambao wa karibu akampatia mawaidha na nini akakubali akarudi katika njia ya ya kisawa basi ikawa yeye mume akawa mume wake paswa naye katika katika nani katika maisha yao lakini akijaribu akijaribu kumueleza na amekataa kwa hivyo la taata khal ila taata al-makhluk fi ma'siyat al ma hakuna kumtii ti e, kiumbe kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala hapo ana hakiki sheria kuomba talaka yake au mtaliki na kikataa basi anahaki hakiki sheria atapewa kuomba khul khuloo ni mwanamke kujikomboa kwa hivyo lazima achukue taratibu asiruke kabisa kumtoa. Labda ni mtu mjahila, haelewi umuhimu wa sala. Akipewa hizo aya na madalili na nini kawa akamwua wake ukalainika karudi katika njia, ikawa ni masuala yake, labda wana watoto na menginee. Wallahu aalam.